Egen zurekin maite lepaia udako sasoinaren zat, endaian lan sortuko dituzte. Eta endaian, barda igan den herriko kunxilien erabakia hartu ikizan da udako sasoin presterketetan behitia, bero geita hiujente hartuko da lan ezberdinen junasteko. Mieritzan aldiz, merkatu tapati eta inguiniak berituik izan dia, lehen tasunai manik izan da hunias ebiltena DNR, saspi miliu euro koste di lanek. Eta aua benyat, hobetze bat badugia. Hobetze bat esain eh, bestezan eta goizu edo eginko. Ate jahitze manik balin bada, eh, be, sort, be sortzi eta hamasei gradoen ahtian, biharko aldiz denboak berriz txartu beharluke egunen kursian. Atia batin badu berize gaiaz e ebiak gazin behar ariketa astu onda jontako edo eskene eguneko pibai ebia daiki erritzen maiten. Goizuntatik, miarritzeko daso enpresan langileiaan ekin tzabat aida egiten hamarak arte, otoen hatunatak trabatzen dutie eta traktak banatzen CGT sindikataen sustengiaikin langileiak hilabete saien emendatze bat galt egiten du, ehuneko hiuez, enpresak dutian lansionia eta beneficioak egiten beitutu langileiaekin partekatzia doibatetan galt egiten du langileiak. Bestalde, Pierre Barrer Inspekzio Akademiako Inspektoreak eta Ive Salanave P. Monetko Meak eta Departamentuko Kontselierak plaintabat pausatu die aderb hiutan hoita lau Alkartien kontre. Alkarte hau aie Mintzazi Dugu Euskalieratietan Astehuntan, Herikipietako Eskolen Aldeko Alkartea da eta Moneteko Heriko Eskola Salgei Ezaiduhunek Inspektoreaen telefona zembakia eman ez eta hau bate spetorean gustikue izan eta eran mezala pleninta pausatuik izan da. Udan lan egiteko berogeita hiu jentean hartzia delegabiatu da bar da jendaieko heriko kuntsellian, bat zumait su hilabete batentenzat, beste zumait aldiz bi hilabete edo jaaboentzat orotat berogeita hiu jente hogeita hama bost lan postienzat, Ondartza ena garbitzia ta parkalekietan lan egiteko edo e hiriko mediatekan lan egiteko izanen dia lan postu hoik aurtenko berrikuntzetan handi plajo el barituen zat Ondartza xerbitxia eh, dagun setemea erditxia latarte lusatuko dela gishar irresusta jendaiko haute txia kai patzen da iku hoia. Igo dugu handi plazen uh, lan egiten dure, duten orduak, egunak eta orduak, zein ta normala ahunta irekia zen uh, irailaren uh, abosta arte, gutxi gora eta handi plaz uh, izten zen abuztuaren hauei eta hori seinale bat pasara zinai dugu, mm. erakutsiz berdin dela, edo ondartzara duatea, edo handi plazen partean duatea, beraz hori piskatiko dugu. Mm. Udaen prestatzen hasik diaberaz kostaldeko hiak, hendaiako kasian udako turismoak sumatek hartzen deion heriko ekonuniai, hoi deogu berizegalt egin, Richard irazustai. Turismoaren uh, industria egaten da eunetik amaseia zela hendaian, nundik etartzen da sifri hori, uh, jende bai jende bos mila persona direla hendaian haiten da, Gero, aktibidade batzuk sentitzen dute, presentzi hori, komerzio mailan, edo ondartzan, eta bar, okay. beste batzuk gutxi adibidez, hospitalian, endaiako hospitalian, ez da, ba, ez da, ikusten, edo oso gutxi ikusten da, sasioin uh, lanbejirik, ez da, aktibidadea hor dute, eta ez da, laketarik, horrok uh, horki, bai, iduridu, eunetik amasei bat dela, guna iduguna da, zabaltzea, hori, uh, lanpostuak sortu ez gero, al, den Bailan, lan postu horiek urterako izaitea, et jendea etortzen badan daia polita delakot, etortzea bai udan, bainan bai ere udazkenean, bai ere neguan, mm. eta bak egitea lan lan urterako lan nea. Eta udako sa ondartzen zaintziak ebai, ondoko aste onderetan, abiatuko dia. Gertakaietan tagnosen atzo aresti hatxarian, otobat eta motobat ekal garzio die, bi gidaiek larriki kolpatuik izan dia. Bezkoitzenea otostripu bat aresti erditan, uh, gidaibat larriki kolpatu da bestie aldiz, uh, hinkiago. Aicin e gazte mëgimenti komilitam të batatë soareshtatuk isanda, galtaketa tyk uen sumajtës, etin taketa fea baten gatik, be e qevisit isanda, eta skenien atë soareshtitan libro ytësik isanda. Aicin e gazte mëgimenti ek, polisa e në giteko mania, ageri baten bidez. Eta atzoko izan bazen mugimenteo miarritzeko merkatian unguian estrenatzi abeitzen, diala urte bat merkatu estalia araberituk izan da, eta aldihuntan kampokoa aldia e, edertu da orotat zazpimiliu euro ezaik izan delaik esimon utu halta. Biarritzeko hal edo merkatu estalia milazortzion talargoi tamabostekoa izanki, bazuen araberitzeko beharra. Hori, du laurte bat egin ondoren, merkatariak ez dira satisbos. Alta u sapezaren arabera merkatariekin elkarlanean eginda jardueritzea. Michel Bonak bihariteko u sapeza. Je voulais rajouter cette chose, c'est que d'abord euh, tout ça s'est fait en liaison avec les commerçants de hall, donc qui ont contribué au résultat et je les en remercie. Xalsailer de merkatariek aldiz ez dute beste eskertzen. Merkatu estalia edera balimada estalangilentzat pentsatua. Finsatis fédéral paraît le même Oui elles sont très jolies mais elles ne sont pas fonctionnelles à l'intérieur de nos stands Nous avons 56 cm pour travailler Des fois on est 4-5 on peut pas couper du biftec aussi facilement Non, rien n'est prévu pour les gens qui travaillent dans ce marché Pas d'emplacement de livraison, des bornes qui se lèvent en dépit du bon sens quoi C'est pour faire geler Voilà, très beau Merkatu estaliede jau bizetitan banatua da, eta bat ahaineri soelik zuzendua. Orotara, behoitamak bat salgunia ezberdin badira, ahlo guzietakoak. 6 milioi euro kostatudu merkatu gunea begitzea, 5 milioi barnekaldia eta beste 2 milioi kanpoko alergia intzat. Ahatik, kanpona horkitzenen obra edo zizelana emana izan da, kepa akiso edo zigor biharizta garen partetik. Eta politika saieko berietan militante-sosialistek egin boskatu behardie, die, boste hyunbatek yuskalherian eginen die boskaldi hoi, hameka güneetan, lau musio zaitze, musio hoik die laike alderde-sosialistien orhinta bidien eta musio hoien artien haitia egin beharko die, arestia paletik goiti, boskaldi hoi eginen da, eramezala alderde-sosialisteko militanten artien hameka güneetan. Eta pilota partida bat eberdugu aipatu beri salihunen urhentzeko, San Andraseko partida restiuntan eginen baita alau eta aiko goiti, Gregori Agir eta Simun Lamberraiko Dierve Echeverri eta Mark Zaldubearen Ezian. Eta zera ikitzen dugu huait nazioarteko berriekin eta nazioarteko berri nausia da bai sirian da eszeko palmira kontrolatzen ediala. Baixar alazadean indarek gibereatekin dute, jende tzaren zatia undibat ateraziz iritik ala ere. Lehen aliada, siriak armadari iribat hartzen dakola eik. Aitzinateko iribaten egistuak aurkitzen dirahan UNESCO ere sailkatuak direnak. Bestalde, OMS eta Damaskoko bide argdatzen kontrolatzea ahal die. Baixamortua ere baia Alanbach provintzitik urbil-urbil adute, Lambbach justukia estadu islamikoren eskuerori dena aste untana jamatirenna atzearekin. Yeah, gera aldatu dute Indonesiak, Marisiak eta Tailandiak. Migratzaile nuntziak ezituzte gehioblokatuko, oraita andamango itxasuan, nora ezian ibiltzen dirila zazpimila pertsona eta horien egezebitzea eta laguntza emaitea erabaki dute hiru egialde horiak, baina baldintzekin nazioartearen finantzak eta galegin dute, baita urte baten buruan migratzaileak behiz abegiratzeko engaiamendua, Myanmar edo Birmaniatik dinar dira gehienak Rohinga populukoak persekuzioet nikoa bizi baitute apatri datzat dauzkate eriaietan. Eta Israeleka aparteida ezagidu Zizordaniako autobusetan. Palestinarak debekatu dute Israeldaren autobusetan bida iatzea Manua Defensa Ministroak emandu eta Indarian txartu adaiadanik jakin egunero eunka Palestinar joaiten direla Zizordaniatik Israelera lan egitera horai arte kolono Israeleak Israelek ere baliatzen zituzten autobusetan ibiltzen ziren bainan orain debekatu dute. Ego Euskal Herriko Diputazio edo probintziako bozak baita ere herriko hauteskundeak aipagaie, ostegunntaako goiz begin, Berriako enekoitz esnaola kazetaria eta Josi Luis zaizkuru Euskal Igati hauetako erredatoree buruarekin. Igan de honetan maiatzako geitalau jarraitu ego Euskal Herriko udal eta foru hautezkundeak Euskal Irratietan. Arratxeko sortzietatik goiti emaitzak eta jardokitzeak. Irunen eta hondarrebian izanen gara, karrikan bertako emaitzei lehentasuna emanez. Ego Euskal Herriko udal eta foru hautezkundeak Euskal Irratietan igande de honetan arratxean sortzietatik goiti. Eusberri gozteko zazkutatik behatzietara euskal irratietan. Kristofar eta batit kustu